O dia 12 de março na história 1935 A leitura de um manifesto na Câmara Brasileira anunciou o surgimento da Aliança Libertadora Nacional ALN, entidade antifascista 1938 Tropas alemãs invadem a Áustria e anexam o país ao terceiro Reich 1945 A garota Anne Frank a autora do diário em que contava os horrores da perseguição nazista contra os judeus, faleceu de tifo e inanição em um campo de concentração. Seu diário foi transformado em um livro que já vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo todo. 1947 o presidente americano Harry Truman anunciou o que ficou conhecido como Doutrina Truman, pedindo ajuda para que a Grécia e a Turquia não caíssem nas mãos de comunistas. O discurso é considerado o início oficial da Guerra Fria. 1969. O Beatle Paul McCartney casou-se com Linda Eastman, a união só acabou em 1998, quando ela faleceu, vítima de câncer. 1969. O Beatle George Harrison foi pego pela polícia com 120 cigarros de maconha em sua casa. 1971. Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, casou-se com a modelo Bianca Pérez Morena de Macias. A relação durou oito anos. 1986, O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco, estreou no Brasil. Um ano antes, William Hurt ganhar o prêmio Palma de Ouro de Melhor Ator pela atuação no filme. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia!